Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë nata e kadrit. Nata e lele i kadrit Kur'ani. Ulazin ka filluar në shdrym. Inna ma yakhsha Allahu min 'ibadihi al-'ulama. Ya Rabbi, ohmani ne ishtonin e lutjes ne lutjin e xhudin e kerimin dhe kje herhuret Ligeron, mulla atem e fendi tërnava Tërnava, tërnava, tërnava Allah e gjellë gjelalu huve gjellë Gjell shanuhu Për natën e santit Në Kurani Azimë shan E ka zryp një surit shkurt Aja është surja E natës lejle i kadrit që je ka edhe vet e emnin që nisët me fjalën e Zotit në stajibë bëllah, in nga në zelnahu, na ja Muhammed e këna shdrybë Kur'anin, fi lejle t'il kadr, natën e lejle i kadrët. Natën e lejle i kadrët Kur'ani, vlazën ka fillu në shdrybë, pe i gamberi njën në kohën e zihaletit, par feja islamën, Thi mërzis popelit arab që janë boshi kur kafsh, si kur joja e, kepej meges, e shkoj ke peymejës e shkoi keni pieshk e çujtun e Iran. E rikën vetmi aty. Edhe e kujtoi ke fuqin e Zotit, edhe thej kam unë ja Rabi, ke tu, ke qjell, tho di ke dill, ket on, ket nat, ket te këto detë në këto, këto lumi, vest një Allah të jeti që i ke falë, e këta jënë të i bojë batë në të puta dhe kryqave, se qabja 317 ase i gjashtet kryqa i ka posë rreth e rreth vjerën. Kështu të i me ndu pe i gamberi a.s. ka orëdhë hasënë zhibrili, e natën e sonëshme, e i ka thonë, ja Muhammed, I kre e bishmi rabbi kelle dhi Kala Filon dhe e knun Edhe me lecu Me emnin e Allahi dhul gjelal Qit ka kriju ty E tash Allahi dhul gjelal Masa njën një e ka shdryb këtë sure Lidhje me fillimin e ardhjes të Kuranit e, e i ka thon Inna në zelnahu Fi lejle t'il katër Na ja Muhammed e kemi shdryb Kuranin Na të në lejle i katër Në me thonë, kur ka fillu e me e orë kurani, o ko që kjo natë. Ose, në kitë natë zotë i kuranin, e ka shdryj pejlev i levhi mafuzit, e ka shdryj pejlev i zët, e në qëllën e të njësë, njës, ta në pejgamberi, për njësët e trivjet, ja e ka që pejgamberi që që që i ka bo në voja. Por, ve ma e drake ma lejnë e të lëka dhe. Shkurë të mishë, se me nisë me, me fuë, lidhjë me le natë me në anëzë, na ësht Hesopi gatë, por ato gjonat kryesure kan, Qajon për juve do t'i flas Atër e tha zoti pejgamberit nuk e dim të i qka është Kje mjeti i natës lej lej kadë Se pejgamberit e diti të i treguhe Hasdë Gjibrili në kohë të bëni Israelve Një njeri të dhe të trivjet e katër mujk Kësh pashbohë gjihad, kur pa unam edhe kishë pas një që njërës të në betë në kodë bëni Israelve, pa buë të dhët vjetë i badet, njërit nuk i thonë apit, në më thonë nuk i thonë i badet që. Pega më mëri lakmoj, të të të mjetë jahë nuk e më rinë të rrecin, thujem qënë dy e tre, e ata shikë shpartëmira kanë kan buë, edhe në ahire të të të shkojnë parametit të. Zotë i dhëllë gjelalë shdrypi këtë ajetë e i tha, dhe ma e drake, ma Ja, Muhammet i Sedin, që ka notë e lejle i kadrit. Eta është vetë zotë i pëjkallë zonë. Lejle tullë kadrit, hajrën minë elfi shërët. Thanë, i badjet i notës lejle i kadrit, është ma i mirë, ma hajrët, se me i posë një mi mujë ata që s'kan posë notën e lejle i kadrit. Që një mi mujë bojmë të dhëtë të tri vjetë e katër mujë. Gjenabu Allah, të ashë pejgamberit jashnoshin zemrën e tina, Ja hoq atë vëzvesin që e pa që U mjetë jemës mu mjesin mrapa Atë rëvlazën muslimon Zdo vjetë që na vjenë Kjo natë e bekune Zdo natë që i bojnë a i badet Këtë natë e kemi, e kemi fitimin E të dhe të tri vjetë E katër mujët Nizet vjetë, tridet vjetë njërë që i bojnë i badet Zotit edhe këtë natë e mrinë Komi në hazetinu Kina me mrinë me emër të Allah E gjëllë e gjëllë aluhu e gjëllë e shanu Kari vaj Hazil Karmeni nimi i muj ka sundu. Hazeti Sulejmani nimi i muj ka sundu. Gjëno apo Allah nieve ne ka dhon me natën e Leila i Kadrit saç kanë punua, saç kanë punua ata të dy që i kanë bënë bon i muj në edhe në natë. Se Zoti kur bën murad diçkam i dhoti kujna ai ka boll. Magacina e tij na hozna e Zotit nuk nuk shterrët vazën edhe nuk suteset. Njo, kjo është kryesur që i nata i badetit sëndët, kjo i badetit natës sëndët është majlipdu shumë se një mi mujtë që i ra që i skanë këso natët. I dytim lehti kësoj natët, që ka është? Të nëzë zëllur me lajë këtu verruhu fi habi edhe një rabihim, sëndë të shdrypin me leshtë bashkë me Hazët i Gjibrili e minin, të arën dë njëtë, të gotybe dhe istikpo për mjetin e Muhammedit. A shka dhe të thot kjo Me leshte zotit qikur kundrështim zotit Si bojmë Son të shdrypin në tërë me, me bua i stikpor për njeve Bashk me njeve Sove në qiko plët gjanënjat Kjo në ma shumë se na Edhe ka thonë pe i gamberi Në ftyrë tërë kësë Nuk ka gëmë që iso është në melace Të i bo zotit Ja si eshde Ja është në konë të i bo zotit i ba det Janë kur në ruqu Janë su gjurë Domethan fytyr to kështu ka vënë sonte me laçë që s'osh plot. Edhe nuk i nzen toka me punë me zhdyp ato për më neer. Por ato uni parti zhdyp çetra shko përpjet çetra vjen tek deri ti e hatta mطلع الفجر. Tek deri si ti je fir kuysa bohit pa under për hiç me laçë të zhdypin edhe shkojn zhdypin edhe shkojn ner arshulrahman diso e kanë vënën diso e kanë vënën në kursi tin uh, mot mot Nuk i shuhin qërat me loqe, veç natën e sëntit dalin edhe i shuhin qërat me loqe, që ato që i vinë dhe shdrypin të tuk edhe bojnë dua për i mjetin e Muhammed të lehi salatu vë salam. Min këllë i emrin salam, për zdo sen që ashtë hajë, edhe i mirë me loqet sënte na jopin salam. Shka më shlimon që hasë dhe gjibrili nuk i delë sënte përpora edhe që nuk i jepë salam që se shohum na mesy, ato na shohi neve. Son të zoti shërë, nuk zhëry. Sen që ka është shërë, ka dërë son të zoti se bënë, son të bënë zoti ka dërë vej, sen që ka është ajre edhe i mirë, edhe që është selamet që ka të mira. Allahin e bovët nësip me konë në dhëna, peqa tyne, që kërë të vinë me leshtë me në gjithë, ty buë Allahit i badet, gjëlle gjële aluhu vë gjëlle shanë hu. Vlazen diso shpejt e shpejt do t'javlezoj, diso hasa isa, diso senes ka jo në mëronësi, lidje me notën e sëndit. Ajë njeri që sëndit, oshë zatjet me Gjibrilin, a koshaj, atu do të dihet ajë njeri, që di, a zë Gjibrilin i ka do selohë matina. Një njeri që i ksharë rëgjil duhu, i rëqethe trupi, ose i, i zbutet zemra, ose i lëshën lëtë pe i zotit dhul gjelal, që kjo është dhe du me thonë trekim, që që kjo njeri hasë në gjibrili me qito si ku kure ka përduhër edhe flet me to i jepë selam. Mërteve në natë e sëndit me më mëri, du mjë kaltu do senë të thjeshta që ju i mërini, se kura anë e këto senë e fortë s'kini zdeni me le dhu, por qërë që ka thonë pe i gamberi a.s. a.s. <të> Në një herë ka thonë menkale fi hacela thu me ratin la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Në një herë që natë sonit thot tre herë la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Gufire lehu bi wahidetin. Me një zot i e bën af makfiret. Si të thot në natë sonit një herë imanin e përsëritin la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Në atë cënë cëna në truk të isë kamë më më mërëtë Allahi sërcelë alë. Ve ne caminë në nëri bi vahide. E dhe në në nëri çizdi të herë thëtë këtë ya la ilahe illa Allah Muhammedur Resulullah pështoj pësë yër nëtë cëhne emëtë. Ve të halë el cënnete bi vahide stëret të herë i çifatë la ilahe illa Allah Muhammedur Resulullah në cënnët hini me më mërëtë Allahi jelle jelaluhu ve jelle shani. E zërë nuk është për neve, me thonë, la ilahe illallah muhammedur resullu, la farën si e sështë. Guha na punon shëqyrë zotit, edhe rënë sështë me qu, edhe me full guha, edhe me besu zemra, e me bu Allahin tazdike, mus me pritue, se zotit gjellë shanuhu me këtë iman, zotit në pështon për gjelëmi gjëhnemit dhe në bërë nësipi pashvive in shalla gjënirë. Se bje përse dhe lasën shdrypin me lachet, qka kanë që shdrypin e në të të. Masë vërti me lachet që kanë që e më ardën të të, se bje përse kjo. Kure këshyri në levhima fuzin me lachet, e donë me ardë kësijat, zotë i rrëkë, rrëkëseter, e lëkën e më lënë me pjerëdhe. Kur dalën të mirat, e hjek pjerëdhe në shuhin me lachet. E ta shtonë amon jara bëjtë, kush janë ata njërë, që farës i meti është taj, që zotit kësia të ty në neve, shpona i ka dhënë vështë mirat, e lupin leje për i zotit më ardhënë në pomësën. Kjo është se bëjë për kryesur, që kanë qëhë me lachet edhe lupin leje më ardhënë në abosë jaret njërë. E dyta, me lachet e ninë në nërshur Rahmonë që ka janë, E njën zonin e gjuna qarëve të mi e të të muhamerit. Edhe e njën të shpihin e melaceve, ose të shpihin e njerëzëve të mirë. Maj lezet shumë vjen zoni e aty në gjuna qarëve, se i aty në që e bojnë zotën të shpihin. A hupse. Që ata që e bojnë zotin të spihe s'kanë gjynohë, ata e bojnë i qmallë imanin e vërë, e përmirësojnë imanin e vërë. A gjëna qarë që lutin zotin me i bo athë më këpiret, ata e lupin që molin e zotit, se zotit ka thonë, ne pi i badi i pi enni e në lëgafurur rahimë. Kalzoju t'i kullve t'mi ja Muhammed që une jom Allah që i fali gjunoje. E na rypum Allahi atë si potin e vetë me bo i qmall, me pos ku me kalzoje e me nabu neve afe ma kviret. E që kë zoni unë majkoj shumë është te me loqet e kupës sielës se sa që është e shfihimës e pihinve. Vlasën për ato dhe me loqet kanë ishta me ardhën dy njotë bashkë me neve, Edhe mena me, me iluxotin edhe mena po neve ka bojë natyve isht i fort. Ka zemra tona kal, syton netuaj edhe i kthehen zemrat tona zotit diljalal, ti i thon ja rabbi falna. Ja rabbi aq makiret bona. Atu jem knash me ke zotanin, ka shumë të për mall shumë edhe të dhimë shumë të e lutë Allahin me na i falë gjunahet tona, edhe gjunahet e kretu mjetit Muhammedit, Allahi, o Rabbel Alemine, pohtë nësipë tonë dhe me nabu, aftë më të kiret, ashtë në qysh në ka falë Zoti, kur jemi dalëm dë një një. Qetërë lazën me lachet e Zotit dhërgjelarë, edhe një interesantën të mtu o kashqin që jela nuk gjinët, Ato kanë qefë me shdrypë arën, me ardhën të njëtë me po. Qka ofta jo? E në qilna i badetë zotit i buhet me qëshit i badetë, e por dhonje e, e pasunikut edhe duatë fukarave nuk ka. Edhe ata tjenihet i badetë i kur shkonë në qilna, qaj fukarati e njënë borkun me, me pasunit zëndjinit, E hin i badet i bon zotit, shumë i dorështën a i badet është. E kanë qefë me orë, me i po, ka mohëhet njën i tjetërin vlohu lohën të yshy, edhe qetri me yshymin e ati vlohët vetë, thotë për zotin, allohu e këber edhe bjerën si. Edhe këto vlozën e kanë në hujë, edhe kanë tashnit modhe, me orën e loqët me, me posën që i badet nuk e këzistan. Zotë i Gjellëshanë hunë, Hazëti Musa, ka bo munajatë ilahi, se s'kjebë i për shumëgatë mëzgatë, e ka njëtë Hazëti, Hazëti Musa Allahinë ka thonë ilahi, ja rabbi ka thonë, u ridu kurbeke, buradë kam më të afrungatë, kalën limen esistej ka zë lejtë të lë kadritë, Ka thonë qaj që qohet rinqë të mboj vadet natën e lejle i kadrit, qaj afrohet natë mejë. Ka thonë u ridu rahmet eke, ja rabi edu rahmetin tonë. Ka thonë limen jërë hamul miskin e fiha. Ka thonë rahmet jë me mrinat njeri që i bon rahmet, fukarave miskinve natën e lejle i kadrit. Që vazdi muze i ka thonë, ja rabi u ridu lë gjegazë e le sirati, ja rabi... Mërëat këmë me kaluë e Sirat Quprin. Ka thonë, hëve limen të sa të ka fiha, a i që e përsa do kënatën e lejle i kadri, që i kalonë Sirat Quprin. Ka thonë, hazdi musa ja, rabi, murad, i arabi u ridu l'gjenne, une këmë mërëat ljubi pejtë e me më thonë gjennetin. Ka thonë, limen sebeha të shpihat në fi lejle t'il kadri. Qëta njerë që thonë, subhanë Allah, subhanë Allah, Natën e lejle i kadrit, qëta e më rrinë gjenjetin me e mërëzotit. Jarabbi ka thonë, unë e kom murat me pështupe i zjermit gjehnemit. Ka thonë, limen i stekfa e fiha ila subhi, i lësubhi, qaj njeri që bën tyve i stikfa natën e lejle i kadrit. Ka thonë, jarabbi u rridur rridake, jarabbi murat kom rizan tonë e me më rri. Ka thonë, limen salafi i lejle t'il kadrit, Rizonte me kamë më rrë qaj njeri që i falet në atën e lejlej kadrë Tëna këtu allazën në i bujna me emërt Allahit dëllë gjelal Që son të padol për qituhit të tonë zbashku me imam Tëna që të sene që i ka lypë Hazëti Musa në me emërt Allahit i bujnë Allah i shola në ebon në si Me i më rrë gjitha që të të mira që i ka full Hazëti Musa me Allahin gjelë gjelal Huve gjelë shabë Vlazën gjemat Masë mirë mir. i sëndë të të shkurtimit. Natë e sëndët që duhet t'i buemë zëtë t'i badet. Natë e lejle i katërit në gjalluhet, ajë që e folë gjatësinë të rravit me imëmë dhe sa bohin me imëmë. A ka, e ka në gjallu natën e lejle i katërit. Pra, ajë që i donë me me lache, bashkë me konde dhe me lache të për ta, me bët ybe i stikfarë, Sa të mundet me i boj i badet zotit në atësontit, të erit, të e firë kë i sabahit, ashtu që i me loqet kër të vinë me gjithë atë nësantë të i boj i badet zotit. Po, që ka me boj i badet në atësontit? Me falë, ka za, lozen se na file në asë muj me falë më si të jemi borë që. Ka za me falë, me një sabah të këtëri e një atësi. Gjithë siri farës falët, së njetë ish falët, Dhe në të eda si të u e kaza, kur gjështko që të serë, një të bona me falë forësin e sabohet për zotin kaza, në shme ko kaza i të u e da, edhe i falë që shi falë në vaktet e veta. Pra mas mërami, me qështë se nuk është me hadisët përta i vërtetun, por ka disa pe hadiseve zaifë që i kanë thonë, mas mërami e falë një dyre qatë e natën e qitina nështë e që i sojna që i jemi notën e lejlej kadrit. Se zu a i pejgambirja lehi selatu ve selam ka thonë, një njeri që i quhet notën e lejlej kadrit, e i falë dyre qate, bifati hati kitabive l'ihlasit, e kënan e l'homin edhe e kënan kul hu allohin sep amërratin shtatëherë. Edhe mas mërami thët subhohen allah ose e stak firullove e tubu i lejt shtatë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të La që la e kumë më minë me kamë hi hatta kufire lehu, peqa ti veni s'ka muqunë, pa ja bua zotja ato afë makëfiret. Dhe la e lahë rëgjë minë të dy njo, hatta i rame me kamë hufil gjenne, hatta i rame me kamë hufil gjenne, edhe nuk delë pe i dy njës, pa ja kalëcu zotja venin e tina në gjennet kërë ka. Sa hatë dekës kamëja që elë zotja i perden, edhe me po venin e venë në gjennet anë më jamarë shpirëte. Allah e në bofët nësipë dhe neve jarabë alëminë, E këtu obë fonën kështu, njët e bonë kështu, njët e bonëa me fonë në mazin e që sajnote, makalaj. Më, jo lejle i katër dindikush, jo katër gjegja i pështimni, njët e bonëa me fonë në mazin e që sajnote për Zotin, u këtheva për Kible, Allah hu e këverë. Eknan subhane që në udhubilohin, bismilohin, elhamin, edhe shtatë herkullu valohin. Bjen rruqu, bjen sejnë, që është dy të herë bismilohin, elhamin, qëta tëherë këllhuvallohin vjenu qumë dhe nësejde, në, në dhenë të shpi, si hjekum të shpi, thuë shtadhë dhe tëherë, e stakë firulloh, e stakë firullohve e të ubu i lejë, e stakë firullohve e të ubu i lejë, edhe bonamin, zoti kabur në e buft, ja rabel alemin, lillahi l'fatiha.